Рисячою грацією, що у лани мурашки шкірою побігли. Та якби твій годованець, хлопко, вдовольнявся челядницями, як інші королі, то не стояв би він зараз на судовому помості. Так ніж бо, кохання йому забажалось. Ти як мою матір назвала. Кинь, синку, то тільки слова. Лиш світло пречисте, яке нам однаково щедро дарує тепло і проміння, і шляхтянці, і хлопці, те відає, хто з нас хто. За мене хай справи говорять, я хлопка, тому же свого я не зрадила. А від любові не відрікалась ніколи. Цей докір адресувався безперечно Світозару, бо той сіпнувся, наче у нього влучила стріла. І пекуче почервонів. Спини це судилище верховною жертцю світла. Я не можу, розгублено пробелькотів той, і з виду, немов полинявши. Уся його велич де й ділась? Не можу. Та ся твоя донька скажену лисицю обдурить, ножа тобі в спину заточить і буде всміхатись любенько, бентуючи рану твою. Це так. Та вона моя донька, інтонаційно виділивши моя, — відповів Святозар. Чужа кров то не водиться, а рідна вище за закон, «Годувальнице, Що ти говориш? Те, що відомо кожному, хто нині прийшов на цю площу. Непійманий не злодій, і я суд спинити не маю права. І в пам'ять про те, що колись у нас із тобою було, із надією, що слабшала, що миті, проте вмирати остаточно не бажала, спиталась годувальниця. Світозар виглядав безпомічним, як місячна немовля. «Ганнусьо, не говори мені нічого більше!» Ткаля Ганна розвернулась, так, наче збиралася йти. Але в останній момент передумала і лишилась на місці. Зате у натовпі почалось ледь незворушення». Кожен бажав побачити ту, заради якої король зламав присягу, дану королеві. І гостро язику ткалю, котра наважилася кинути в обличчя Святозару все те, що про його доньку таємно шепотіли по кутках. Та коли голова ради, старішин, повернувся лицем до короля, з явним наміром оголосити вирок, гомін в юрбі враз зник, наче його й не було наче не перешіптувались, хитаючи головами у квітчастих хустках, гостроязики молодиці, і не обмінювались короткими, оривчастими словами розважливі, суворі дядьки. Тут шанували старість, пов'язану з нею мудрість та досвід. І Світлана ще раз переконалась. Рада старішин та її голова мали тут владу куди більшу за владу короля. Не годиться... Похмуро мовив Світозар, і сиві вуса його висіли вздовж старечого, з мошках рота так само похмуро, як і падали з вуст слова. Не годиться королю, забувши свій обов'язок і честь, кохатися з чужинкою. В юрбі знову стчинився гомін. Спочатку суцільний, такий, що не можна було розібрати речі. Потім Лана почала розрізняти окремі вигуки, далекі від приязних. Чужинка, зайда, геть із міста. Вона хотіла закричати у відповідь, що радо пішла б звідси, якби знала дорогу. Та старішина підняв руку, і вигуки припинилися. Я не скінчив, із ледь помітним осудом сказав він, і Світлана могла заприсягнутись, що не менш як половина громади почервоніла, сховавши погляди: Король який знехтував власною сім'єю, зрадив дружину і сина заради примарної насолоди, що її дарувала чужинка, може втратити корону. І хоча, тут уперше за весь час промовив, в блакитних очах Світозара, що ковзнули по ній, дівчина відзначила щось, схоже на пом'якшення, чи співчуття. Я можу зрозуміти його. Король повинен зробити вибір. «Король має зробити свій вибір!» – відгукнулась громада, втупивши різнокольорові нетерплячі погляди в Олесі. Він стояв мовчки, трохи схиливши голову. Довге волосся, цього разу нічим не перехоплене, спадало йому на шию. А в блакитних очах читалось вагання. «Він роздумує!» «Після всього, що між ними було, він роздумує!» Це відкриття, мов, вогнем опекло Світлану, і перш ніж вона встигла нагадати собі, що все це Мара, що це відбувається не насправді, що його рішення ніяк її не зачепить, вона простягла руки до короля в жесті, який одвіку означав благання, і крикнула. Ні! Він почув цей крик, бо здригнувся так, наче його вдарили, і зробив крок. Один! крихітний, як Надія Лани, крок у її бік та вмить зупинився і схилив голову ще нижче. Вона більше не бачила його очей, і це стало для неї відповіддю. Його рішенням, його вибором. Визнаючи себе переможеною, вона відступила до краю помосту, туди, де починались дерев'яні сходи. Туди, звідки вона могла піти геть. З гурту придворних, які стояли на помості за спинами старішин, наперед виступила королева, притискаючи до себе сина з підкресленим відчаєм. На її обличчі, втім, не читалось нічого, окрім спокійного торжества, і Світлана не могла звинувачувати її за це. Королева знала, що б там не трапилось, її муж обере корону. Сама не розуміючи, навіщо. Лана озирнулася, впіймавши гнівний, не по-дитячому, зневажливий погляд юного королевича. І знову спитала себе, як в королеви з бурштиновими очима і блакитно-окого Олеся міг народитись хлопчик з очима зеленими, мов соковита трава на літньому лузі. Відповідь стояла ліворуч від королеви. «Молодий ратник, Іванко, здається, так його звали». Прилюдно, нікого не соромлячись, стискав їй руку, одночасно поклавши долоню на плече свого сина. Королевича, але не сина короля. І Олесю...